شل فرنسي جبنا د نصر عالم او ليكوال محب الدين خطيب او دغم الغري مساعد الياسي اربيت ترجمه كريدي الله دين تشوك بيدش پختوتن ترجمه كاروتن ترجمه اسلامي نريرغل نومي كتاب کي دنننا تنز شبيت کال يا پندش بيت کال مخ كتاب شوي او پاغي کي چكم مقالين اش شوي اغي ترنوي و كلونو مخيني مقاليدي فهاغي کي دهغي زماني متهي مبلغن و ليكلي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 دی دی دی دی دی دی دی خلاص او دغه پنظام نظام کومونستانډر په خاښه وي نو غربي موسسي دي غربي سیاستونو دی پلي کول دی طاره د وسيلو ته هايس باندې کار ورکړي د دې چې د کومونيزم د طاره د شي اقدام وکړي آیا کدي شي چې یو کس یو نظام یو یو څوک سم به کې خرابو نو خلک مسلمانو د ملت مسلمان د فشار لاندې وي شي زني عناوين ملي اسلامي جریانات هم درلودل دا ټول احتمالونه پر زیادي دي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 د دې تر څنګ د افغانانو د مسیحي کولو په خاطر رادیوي نشرات شروعول رادیوي نشرات د مختلفو معلوم او نامعلوم استیشنونو نه زاینونه شروعول چې خلکو ته د دې تشویقه او تغیر وکاو چې تاسو مونږ ته خپل ادرسونه راوولېږي موږ به تاسو ته کتابونه درولې په هر پروګرام کې چې څو څو ځله خلکو ته د ادرسونو د وغختلو مطالبه کول مو تاعدرسونه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 ته جالالابات کې هم کلیسا شته او ورګون کې هم کلیسا شته ته کابل کې هم کلیسا شته تاسو به وایئ چې دا لچيري دا خو نه دی خبر چې مان چې رینځل دي دل خلک بلاغ وردا دی, دی, دی په خپل فوجي اډو کې دي አልته به عبادتونه ور کوي عادی سره خپل مسیح مبلغین راغلي دي ساندي سرویس پکې روان دی د یەک شنبه دی, دی ورځي د عبادت چارې تر رسمي ډول باندې البته د اول ول د پاره په پا افغانستان کې چې کلیساګانې جوړې شوي دا اوس جوړ شوي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 اغه بچات یات دي اوټولته زکه اغه یوه مش په مخ خبره ده او تر هغه هم مخ کې د طالبانو په زمونه کې په کابل کې مسیحي مبلغین ونی ولشل د زرګونو کسټو سیریانو مسیحي کتابونو او فارسي و سر ون ون او پښتو باندې د انجیل د نسخو سره ونی او دا هغه ورځ دی چې د طالبانو حکومت نور د سقوط اورځي وي د سقوط حالت کې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 کم یو وخت د ندامت څرهار وکاو کأمريكا منستان یو مخطل مسیهیان شي نو په دې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 بس نن بل, مش... بل بل بل غورته جوړه ده محفل ورته جوړه ده مونکي تاویږي رتاویږي اکه سبا رسدا نه دی به امر چې دین نه تب خبر اخلاص به ګوره چې بل دینی منلې بودایان شي دي دغه مست دې دین په خاطر او د عقیده د اخلاص په خاطر او د خوښي اخرت په خاطر خوی خو دین نه پریدې بل منی په پیسو په خاطر به شاسي د پیسو یې د دي دین نامو غمني ندرګه د مسیحیت انفرادي ظهور دی او د یا اجتماع ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوره د خطر خبره ده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 پلمان ته او په پارلمان کے با ی پارلماني مسيحي عقليتمنس ک او چ کله په پارلمان کے پارلماني مسيه عقليت رامنسته شي اقب بیادي قالون جوړوان قانوني صاحیت حق لري دکه پارلمان دنگ د پاار ج خلل قواني دک جوور ک والدي داان د پاار قواني م جوړي نرغي ب جوړي چزم کووي پلاوي پوي ح من شوي فرادي موجودوي ننجبدوي و خپل حق نهخواي خپل حق نهخواي.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 طالبانو کې د منګه په ملایا نه کې د منګه شاعرانو، ادیبانو په دی کې ډیر کم د احساس موجود دی. بس موږ په دی کې سراختای یو بل کافر کو، یو بل بلار کو، یو بل او باس د فلانه د فلانه د فلانه د فلانه تایید او یو په بل باندې سراختای. اصلي دښمن رانه هر دی. اصلي دښمن د منګه پرګونو کې وځغلی.